Коли Ждани з Шумилом, пов'язавши коней біля хорому, війшли до світлиці, куди провів їх до Мажерич, Богдан з першого погляду мовив. «Шумиле, ти єси?» «Я єсмь, великий княже!» І уклонився Богданові рукою до землі. Ждан зробив те саме, і Богдан стояв і дивився на них, тоді схаменувся і собі опустив праву руку. «Будьте в моєму домі!» Так вилив звичай, і Ждан відповів. «Спаси Шумило дивився на Богдана із з одного, і з іншого боку, навіть головою крутив то сюди, то туди, і Богдан би такого не зміг стерпіти і розсміявся б, але сьогодні стояв урочитий і схвильований, і намагався приховати ту схвильованість докупи зведеними брівми. «Не признаю!» – сказав нарешті Шумило. «Не признаю!» Тоді збув був такий отрукуватий о довгім волоссі, пикатенький. Ям признав тебе відразу, мовив Богдан, і не відав, що далі робити чи стати, чи підійти й охопити цього сивокосого старого лугаря в обійми. І доки вагався Шумило сам підійшов. Ану маш. І вони обнялися. Косак був міцний, наче дубовий пнисько. Він сказав І не питаєш, чого ради смо прийшли? І не питаю відповів Богдан і одвернувся, мов би над тому балачка й мала кінчитись. У хаті запала тиша. Ждани з Шумилом не наважувались порушити її, і собі повідверталися до вікон. Але нарешті Велій Болярин і голови, не повертаючи, сказав. «Тоді сідлай, коня!» Київський князь переступив з ноги на ногу і відповів. «По перших півнях». «Що ради по перших?» – здивувався Ждан. «Так». «А так-то й так!» – сказав Шумило. «Сіно скосив, єси княже!» Богдан усміхнувся. «За оборою стоги мої стоять!» «То збудеш, коли надумаєшся! Присли нам по шмату хліба та по різанню сала!» І кинув Жданові. «Годися, болярине, годжусь. Вони вийшли з хати на двір і подалися за обору. Коней вже завели до стайні. Богдан же сів коло відчиненого віконечка і сидів так, аж доки над городом не пролунали задирикуваті голоси київських півнів. Тоді пішов до стайні і заходився сам сідлати свого і Жданового та Шумилового коней. Нарочиті від Витичева вже не спали. «Чув єснь тебе!» – сказав Шумило. І у темряві було знати, що хитро сміхається. «Лехтів єсмь, аби мені хоч раз на життю, великий князь, коня зазброїв!» Богдан пропустив його слова повз вуха, і усі троє посідали на коней. До столиці вони прибули, як сонце піднялося за Дніпром, на дві п'яді, і Ждани з Шумилом зрозуміли, чому він учора наполіг рушити з першими півнями. Старці, можі, і усі, хто прибув навіче, вже повставали і невеликими кубками юрмилися на току за городом. І коли троє комонників, постідавши додолу, повели коней у руках, погляди натовпу звернулися до них. Так нарадив Шумило позлазити з коней. «Це велить покон, княже! Я м видів уже не раз, як давали суть великому князові меч!» Коли до перших старців лишалося кроків із двадцять, Богдан став і торкнувся вільною рукою землі. «Хоть ближчий!» – махнув до нього маленький старчик у довгій непідперезаній сороці. «То є пошогод!» – шепнув Богдан Віждан. «Наш старіший старець!» Київський князь підійшов і поцілував старця в руку. І коли випростався, побачив сперед себе свого двоюрідного діда. Рогволо стояв теж у самій сороці, довгій, як і в пошогода, лише підперезані широким червленим упоясом, за якого виглядало яблуко меча. Богданові пригадалася їхня остання зустріч, отут, у сьому стольному городі, і люта сутичка, і нестямний старечий хрипіт. І він густо зашарівся. «Речі вже!» – промовив до Рогвело да старець пошогод і потрутив його трохи вперед. Великий князь аж сіпнувся. «Зараз!» Але стояв і дивився на браточадового сина і мовчав. Після вчорашнього сходу в душі його заживріла нова надія. Він сподівався на гірше, вийшло ж не зовсім так, як побоювався. І тепер Рогволод подивився праворуч, де стояв його єдиний недолугий син. І у тихі однапруження і цікавості роззявив рота. Йою продухвину, де не було жодного зуба, Виселився кінчик язика. І се і невеликий бронзовий хрестик, який випав з за пазухи п'ятдесятирічного княжича, викликали врог Рогволода погнусу до власного сина. Погнуса огида. І він сказав: Нарікаю тебе в себе місто. сказав, не дивлячись на Богдана. Сувори старець пошогод помітив все, і, узявши обох за руки, Повернув їх обличчям до народу. «Речи ще! Нарікаю тебе в себе місто!» «І у речи! Нарікаю тебе в себе місто!» Вже сердито мов в Рогволод. «А тепер клянися!» Великий князь люто зиркнув на впертого старця, рвучковитя гмича і поцілував його біля вруччя. «І на землі клянися!» врочистим голосом проказав старець. Рогволод завпирався. Єсмь, Великий князь, і на мечі суть клялися, мій брат і мій отець Велімир. Забув єси, не підвищуючи голосу, мовив Пошогод. Землі ще ніхто не переступав, то є наша мати. Клянися. Рогволод з пересердя буркнув, але таки нахилився, взяв з-під ніг, біля самих поробошень, малесеньку грудочку землі і поклав собі в рот. І доки жував землю, і доки ковтав її, сіпаючи гострим борлаком на шиї, злий вогник в очах його блякнув і блякнув. Рогволот помітно згорблювався і нищив, і те всі бачили, і удоволено зашепталися бо князь перед усіма клявся найстрашнішою клятвою, переступити, яку ще ніхто не наважувався. І коли нарешті проковтнув клейку чорну кашу, натовпом розляглося полегшене зітхання. Великий князь і собі відітхнув, неначе та грудочка зняла з нього всю напругу і пекучі думки й вагання. «Тепер ти!» – звернувся пошогод до Богдана Гатила. «Гречи!» Покладу голову за Руську країну, і за Сівську, і за Деревську, і за Луганську!» Богдан сказав. — Покладу. — І за Руську країну! нагадав пошогод. — І за Руську країну! — повторив київський князь. — І за Сівську! — І за Сівську! — І за Деревську! — І за Деревську, і за Луганську! мовив Богдан. — Речи, і хай скарає мене Бог, і Перун своїми стрілами пронозить, і хай морана вірве мені життя, коли переступлю клятву сю. Речи. Нехай покарає мене бог соварох, і перун молоннями своїми пронозить. І морана втне мені життя, якщо переступлю сю клятву. І мене і чада мої. Речи. І мене, і чада мої. Проказав низьким гучним голосом київський князь, і по всьому тілі йому виступив мороз. Перед очима постала чорнявий синьоок личечко меншого сина. Не обох синів, а чомусь тільки меншого, Юрка. І князь навіть не задумався про потаємну причину цього. «Тепер на мечі клянися. Богдан поклявся на мечі, так само, як ти зробив незадовго перед тим Тимроголод. А тоді, перш ніж старійший старець городу стольного Пошогод устиг нагадати йому, він узяв з долу грудочку сухої землі, висмикнув з неї ниточку цупкого корінця, що заплутався у грудоці, і поклав у рот. «Їж!» – сказав старець, коли Богдан уже жував. Жував і думав про те, що від сьогодні його життя пішло зовсім іншою стегою, і зовсім іншим буде і світ, і люди, і думки його та подуми. І він сам, хоч усе ніби лишатиметься таким, як було досі, до сієї миті, коли він стояв перед вічем і в усіх на очах їв рідну землю. Богдан болісно ковтав суху потерть, що обліпило йому весь рот, і зуби, язик, і горло. Ковтав і всі, поупинавши в'язи, дивилися йому в рот. А коли врешті ковтнув і лизнув губи пересохлі, спраглі, сухим чорним язиком, усе віче закричало неголосно і недружно. Слава! Слава! Слава! Слава! І Богданові вдруге за сьогоднішній ранок продерло спину морозу. От цієї миті він став великим князем, таким, як його дід і його прадід, і як Рогволод. Це останнє трохи зняло з Богдана врочистості й і би якийсь черв'ячок заворушився в його серці.